Ein deutsches Märchen. Was der alte Mann tut, ist immer richtig. Es gab einmal ein altes Bauernhaus auf dem Land. Es hatte ein Strohdach mit allen möglichen Pflanzen, die darauf wuchsen. Im Inneren lebte ein altes Bauernpaar. Sie waren sehr arm. Die einzige Quelle ihres Lebensunterhalts war ihr Pferd. Das Paar lieh das Pferd an Händler aus und erhielt dafür Getreide oder Kleidung. Das Paar verlangte nie nach mehr. Sie waren glücklich mit dem, was sie hatten. Oh, Schatz, es gibt ein großes Loch in unserem Dach. Oh, oh, aber sie ist positiv. Die Fenster zu unserem Haus sind alle verrostet und verstopft. Mit einem großen Loch im Dach haben wir Licht und Luft, ohne die Fenster reparieren zu müssen. Du hast recht. Hm, aber was ist im Winter und bei Regen? Hm. Wir müssen einen Weg finden, etwas Geld zu verdienen. <lacht> oh, ich weiß. Es gibt heute eine Auktion auf dem Markt. Warum verkaufst du das Pferd nicht? Wir sollten einen angemessenen Betrag dafür bekommen. Fünf Silberstücke vielleicht oder sogar sieben? Kann sein. Ich hoffe auf ein gutes Geschäft. Oh, bestimmt. Was mein alter Mann tut, ist immer richtig. Mua! Der alte Mann machte sich mit dem Pferd auf den Weg. Unterwegs zum Jahrmarkt kam er am Haus eines Milchmanns vorbei. Milch! Puh! Wow! Das ist eine Menge Milch! Ja. Vielleicht. Du siehst nicht sehr zufrieden aus. Woher willst du das wissen? Du hast ein schönes Pferd dabei. Ich wünschte, ich hätte auch so eins. Ähm, nun, wenn dich dieses Pferd glücklich machen kann, warum tauschen wir dann nicht? Tauschen? Meinst du etwa meine Kuh gegen dein Pferd einzutauschen? Ja, warum nicht? Ich werde froh sein, eine Kuh zu haben. In Ordnung. Dann danke ich sehr. Glücklich mit dem Handel ging der alte Mann fröhlich zum Markt. Als er in der langen Schlange stand, um das Tor zu betreten. Hallo Harry. Hi. Warum das lange Gesicht, mein Freund? Erinnerst du dich an die Kuh, die ich hatte? Meine Frau bat mich, sie gegen etwas Gutes und Nützliches einzutauschen. Ich dachte, es gibt nichts Besseres als ein Schaf. Aber sie war nicht glücklich damit. Sie schickte mich zurück, um dieses Schaf gegen etwas Besseres einzutauschen. Ich weiß nicht, ob ich ein besseres Angebot bekomme. Das ist alles? Du hast Glück, mein Freund. Ich habe gerade mein Pferd gegen eine Kuh getauscht. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, würde meine Frau gerne ein Schaf haben. Die Wolle wird uns im Winter warm halten. Möchtest du dein Schaf gegen eine Kuh tauschen? Schaf für eine Kuh? Bist du? Äh, bist du sicher? Oh ja, auf jeden Fall. So schlossen sie den Handel. Der alte Mann dachte immer wieder daran, wie glücklich seine Frau sein würde. Harry hat recht. Was ist besser als ein Schaf? Was glauben Sie, wer Sie sind? Alles, worum ich gebeten habe, waren ein Dutzend Äpfel. Seit wann sind drei Eier nicht genug? Ja, Madame, geht es Ihnen gut? Meine Güte, bin ich völlig außer Atem heute? Zuerst bin ich beunruhigt über das Krähen der Krähe, dann über das Muhen der Kuh, Dann über das Traben des Pferdes, dann über das Schnattern der Gans und jetzt über das Schreien eines alten Mannes? Was wollen Sie von mir? Oh, ich wollte nicht schreien. Warten Sie, habe ich geschrien? Ich ich meine, Sie sind so eine wunderbare Frau. Äh, warum sollte ich Sie anschreien? Ich entschuldige mich, sollte ich es getan haben. Aber wenn ich fragen darf, worüber sind Sie so zornig erregt? Oh, meine Gans hat heute drei Eier gelegt. Das ist eines mehr als zwei. Eins, zwei, drei. Und alles, was ich im Gegenzug wollte, waren ein Dutzend Äpfel. Und Sie sagen, das reicht nicht? Seit wann sind drei Eier nicht genug? Oh, diese Gans hat heute drei Eier gelegt? Das ist wunderbar. Jeder hätte Glück, diese Gans zu haben. Ich weiß, Das. Ach, ich will hier nicht stehen und mit Ihnen reden. Auf Wiedersehen. Wartet, würde Sie ein Schaf glücklich machen? Ich kann mein Schaf gegen Ihre Gans tauschen. Ein Schaf? Für die Gans? Das ist es. Wie können Sie es wagen, sich über mich lustig zu machen? Ich bin nicht in der Stimmung für diesen Unsinn. nein. Ich habe nicht vor, mich über sie lustig zu machen. Meine Frau würde sich freuen, diese Gans zu haben. Bitte, denken Sie wenigstens darüber nach. Ist das so? Hm. Das ist ein seltsames Geschäft. In Ordnung. Wenn Sie die Gans so sehr wollen, dann nehme ich das Schaf und gebe dafür meine Gans. Der Handel war gemacht. Obwohl der alte Mann sein Schaf verloren hatte, sah er glücklicher aus als die schreiende Frau. dumm de dum da doodl Als es dunkel wurde, beschloss der alte Mann, nach Hause zurückzukehren. Auf seinem Weg sah er einen Mann, der einen Huhn anbrüllte. Er war sehr unhöflich. Jetzt leg doch endlich mal ein einzelnes Ei. Ich hab dich schon seit Jahren und du hast mir noch nie ein einziges Ei gelegt, blödes Huhn. Ka -ka -ka -ka -ka. Oh! Versteht das Huhn, was Sie sagen? <lacht> Sie halten sich für besonders witzig. Darf ich auch mal mit diesem schönen Huhn sprechen? Was? Du meinst, das Huhn sieht gut aus? Du musst Probleme in deinem Leben haben. <lacht> Probleme sind nur dann Probleme, wenn man denkt, dass es Probleme sind. Richtig. Und nun? Du scheinst wegen des Huhns besorgt zu sein. Würde dich eine Gans glücklich machen? Ich kann meine Gans gegen dein Huhn eintauschen. Bart, die Gans? Für dieses Hühnchen? Bist du sicher? Oh, absolut. Meine Frau bat mich, heute einen nützlichen Handel zu machen. Deine Frau wird das etwa nützlich finden? Natürlich. Sie wird meine Stirn küssen und sagen, was mein alter Herr tut, ist immer richtig. Oh nun ja, da werde ich nicht Nein sagen. Der alte Mann nahm das Huhn und ging nach Hause. Äh, du solltest besser brav sein. Ich schreie ungern. Hm, ich habe Hunger. Seine heiße Schokolade hat sechs Marshmallows und meine hat nur fünf. Das ist nicht korrekt. Aber mein Herr, wir hatten leider nur diese elf Marshmallows. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das ist nicht unser Problem. Ich kann helfen. Jetzt habt ihr beide je fünf. <lacht> Unglaublich, so hat er unser Problem gelöst. Was machst du da? Dave, steh auf und mach den Dreck weg. Es ist deine Schuld. Sieh mich an und sieh doch, wie schwer dieser Sack ist. Ich sollte ihn nicht tragen. Dieser Sack sollte mich tragen. Ah, oh, komm schon, du dummer, schwerer Sack. Oh, was hast du denn da in dem Sack? Faule Äpfel. Ich muss sie wegwerfen. Oh, oh, ich erinnere mich nur. Wir hatten mal einen schönen Apfelbaum. Er verwelkte. Was davon übrig blieb, war ein fauler Apfel. Meine Frau hat ihn immer noch. Ich frage mich, wie glücklich sie sein wird, wenn ich ihr diesen ganzen Sack mit faulen Äpfeln bringe. Gib mir den Sack. Du kannst mein Huhn als Gegenleistung haben. Na sowas. Was hab ich da gehört? Du willst dein Huhn gegen diesen Sack faule Äpfel tauschen? Nun, natürlich. Das ist alles, was ich zu bieten habe. Und? Und deine Frau wird sich darüber freuen, bist du sicher? Auf jeden Fall. Sie wird meinen Stirn küssen und sagen, was mein alter Herr tut, ist immer richtig. Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Hör zu, alter Mann. Du solltest dieses Huhn stattdessen für Geld verkaufen. Diese faulen Äpfel bringen dir weder Glück noch Zufriedenheit. Aber Geld bringt es bestimmt. Oh, aber du scheinst eine Menge Geld zu haben. Und doch warst du unglücklich wegen eines Marshmallows. Denn einen Marshmallow zu essen hat mich nichts gekostet. Aber dich glücklich gemacht. Ich verstehe nicht, wie Geld wirklich glücklich machen kann. Aber dieser Sack faule Äpfel kann das sicher. Unmöglich. Ich glaube dir nicht. Hm, ich weiß. Lass uns eine Wette abschließen. Eine Wette? Oh, du weißt doch, eine Wette. Wo er auf eine Situation wettet und dann wettet man auf eine entgegengesetzte Situation und dann verliert er, wenn das Gegenteil wahr wird. Und dann zahlt man, wenn das Gegenteil des Gegners, auf das man gewettet hat, wahr wird. Und dann? Ach. Wie schaffst du es, alles zu verkomplizieren, Henry? Es ist ganz einfach. Ich bin bereit, 100 Goldstücke zu setzen. Wir werden zu dir nach Hause kommen und du wirst deiner Frau in unserem Beisein alles erzählen. Wenn sie dir dann deine Stirn küsst und sagt, Was mein alter Herr tut, ist immer richtig. Dann zahlen wir dir 100 Goldstücke. Aber ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Das ist mir egal, weil es für uns keine Chance gibt zu verlieren. <lacht> Aber es wird keine gute Wette sein, wenn ich nichts habe, was ich dir geben kann. Hm, ich habe es verstanden. Wenn ich verliere, kannst du diesen Sack mit faulen Äpfeln haben. <lacht> Abgemacht! Abgemacht! Der alte Mann kehrte mit den beiden Herren nach Hause zurück. Seine Frau bat die Gäste höflich hinein. Wie war dein Tag, Schatz? Oh, es war seltsam. Ich habe nach ein paar Kräutern von Frau Eriksen gefragt. Sie lachte mich aus und sagte... Ich habe nicht einmal einen faulen Apfel, den ich dir geben kann. <lacht> Kannst du das glauben? Sie hat so viel Geld und doch hat sie nicht einmal einen faulen Apfel. Oh. Konntest du unser Pferd verkaufen? Was ist denn dem Sack? Oh, das habe ich. Ich habe unser Pferd auf dem Weg gegen eine Kuh eingetauscht. Oh, Schatz, warum ist die arme Kuh in dem Sack? Oh, nein, nein! Ich habe die Kuh nicht mehr. Ich habe sie gegen ein Schaf eingetauscht. Oh, wie aufmerksam. Ihre Wolle wird uns im Winter warm halten. Aber wird das Schaf nicht im Sack ersticken? Nein, nein. Ich habe das Schaf nicht mehr. Ich habe es gegen eine Gans eingetauscht. Eine Gans? Noch besser. Ich kann unsere Nachbarn bitten, uns etwas Essen für die Gans zu geben. Es ist nicht nötig. Ich habe die Gans »Gegen einen Huhn getauscht.« »Oh, du denkst auch wirklich an alles. Wir können jetzt Eier haben. Aber kein Tier darf im Sack bleiben. Lass mich.« »Nein, nein, Schatz. Ich habe das Huhn gegen einen Sack fauler Äpfel eingetauscht.« Die Herren waren kurz davor, über den alten Mann zu lachen. Sie glaubten, dass seine Frau sehr wütend auf ihn sein würde. »Ein Sack voller fauler Äpfel.« Du hast dich an den alten Apfelbaum erinnert, nicht wahr? Du erinnerst dich, wie ich geweint habe, als er verdorrte. Und wie ich den letzten faulen Apfel schätzte, der uns von ihm geblieben ist. Oh, ich werde sie Frau Eriksen zeigen. Sie hatte nicht einmal einen faulen Apfel? Ich habe einen Sack voll davon. Wer ist jetzt reicher? <lacht> oh, Mann! Ich wusste es. Was mein alter Herr tut, ist immer richtig. Die Herren hielten ihr Wort. Sie übergaben 100 Goldstücke an das Bauernpaar und winkten ihn zum Abschied. Die armen Leute. Sie verloren ein Pferd, eine Kuh, ein Schaf, eine Gans, ein Huhn und das alles an einem Tag. Hm. »Hast du heute nichts gelernt, Henry? Das alte Bauernpaar ist sehr weise. Sie haben uns eine sehr wichtige Lektion erteilt. Siehst du, ihr Pferd ist längst schon weg, so wie die Kuh, das Schaf, die Gans, das Geflügel. Aber sie weinen nicht über verschüttete Milch. Sie lehrten uns, mit dem, was wir haben, glücklich zu sein. Ist das nicht der Schlüssel zu einem erfüllten Leben?« Oh, das ist doch einfach. Ein Schlüssel kann ein Schloss öffnen. Aber was ist ein Schlüssel ohne Schloss? Sobald Sie das Schloss finden, das für den Schlüssel gemacht ist, den Sie halten, dann können Sie das Schloss für ein gutes Leben öffnen. Also musst du natürlich zuerst das Schloss finden. Oh, du bist ein echtes Juwel, mein Freund. Erinnere mich daran, dir nie wieder solche Fragen zu stellen. Oh, aber was ist, wenn ich vergesse, dich daran zu erinnern? Du musst daran denken, mich daran zu erinnern, dich daran zu erinnern. Aber du hast mich gebeten, dich daran zu erinnern, weil du dich vielleicht selbst nicht daran erinnerst. Also muss ich dich vielleicht daran erinnern, mich daran zu erinnern, mir keine Fragen zu stellen. Bah. Und so lebte das Bauernpaar ein glückliches Leben. Denn der alte Mann hat immer das Richtige getan.